Не так просто, простіше, ніж вам здається. Даруйте, професор Орлюк, ваш чоловік? Так. А я його терпляча дружина, посміхнулася. Щасливі? Напевно, я просто не знаю, що таке щастя. Світ справді катастрофічно тісний, зіткнула Мар'яна. На дубі заяць, зайці качка з яйцем, а мишка біла, хвостиком дуба зачепила. Вибачте, Віктор Степанович сказав, але я, на жаль, встигла забути ваше ім'я. «Хоч знаю, ви та, що приходить вчасно. Моє ім'я двадцять років перед вашими очима», – вказала поглядом на виріздвину квітку. «Справді, тепер згадала, ви Лілія, Лілія Орлюк?» «Ні, я Лілія Світайлий. Це прізвище мого батька. Воно для мене знакове». Офіціант приніс пляшку вина, мовчки відкоркував, вправно наповнив бокали. «Сподіваюся, ви не проти?» – запитала жінка. Маріана знизала плечима. За що б йому? Поцікавилася Сухо. За щасливе закінчення драми. В цьому житті так мало залежить від нас. На жаль. А може і на щастя. Це не драма, спалахнула Мар'яна. Це якийсь містичний трагіфарс. Що й казати. У професора Орлюка дуже талановита учениця, яка, напевно, давно перевершила свого вчителя. Ви ж теж за фахом психотерапевт? Парапсихолог? Чи як там ще? Скажіть. Ви з усіма своїми пацієнтами розігруєте такі довготривалі містерії. Це залежить від діагнозу. В мене що, безнадійно-клінічний випадок? Ні. Я лікувала себе. Я мусила остаточно звільнитися від минулого, якоюсь мірою перехворівши майбутнім. Щось на зразок профілактичного щеплення. Пробачте, я забула про фатальне колообрази. І що, вам вдалося його розімкнути? Судячи з вашої розмови, ні. Даруйте, я тепер дуже легко спалахую. Розумію, Мар'яна Проценко стала мимовільною першопричиною вашої найболючішої втрати. Мимовільною, хоч ви не вірите у випадковість, однак, напевно, тут все значно простіше. Ви кохали, ви вжили її слово не в тому часі. Дивно. Ви ж лінгвіст. Тоді хто для вас, професор Орлюк? Людина, яка допомогла мені стати собою. Якоюсь мірою і над собою. Людина, з якою мені не страшно, бути собою. Він відчинив переді мною всесвіт і не дав у ньому загубитися. Це що завгодно, тільки не кохання. Наш син Максим в таких випадках каже, не треба длубатися в термінах. Вас не лякає його нігілізм. Наші діти завжди нас чимсь лякають. Вам, напевно, доводилося несподівано опинятися перед зеркалом. Бувало. І що ви тоді відчували? Важко сказати подив, ніяковий страх. «Розумію, ну, діти – наше відзеркалення. Вибачте, але це не нове». «Ні, діти – наше задзеркалля. Цей час і простір нам не підладний. Через це і подив, і страх, і безпорадність». «Напевно», – зіснула Мар'яна. «Даруйте, ваша пропозиція залишається в силі?» «Щодо чого?» «Щодо тросу». Воно було терпкувато-солодким з дуже витонченим малиновим смаком. «Цей ювілей доведеться запам'ятати» сказала Бан'яна. «Отже, фініталя містерія? Можливо. Ми ще зустрінемось. Не знаю. І це ви відповідаєте. Не знаю? Вам уже не потрібні суфлери. І вже немає жодних таємниць. Тоненька річка виросла в калюжу, пожовклі очі мудрого горіха пасуть сніжину з давньої зими. Гарні рядки тихо звалася жінка. Я знаю автора. У вашої Тамари є майбутнє, до речі. Саме їй вдалося остаточно розімкнути Образи. «Скажіть, зустріч Тамари і мого сина – це частина вашої гри?» «Ви дуже переоцінюєте мої можливості. Я не граю чужими долями. Для цього є інші, могутніші сили». «Стася!» – Рудівуса не змусили довго на себе чекати. «Ще вина?» «Ні, повторіть, будь ласка, гарячий шоколад і поставте, коли може, іншу музику». «Не треба іншої музики. Нехай буде вівайді, якщо ви не проти», – попросила Мар'яна. Офіціант гречно вклонився. «На наступне двадцятиріччя я потурбуюся про нові записи». «А ви впевнені, що буде наступне 20-річчя? Рудівуса загадково посміхнулася. «Для цього існує малиновий млин?» «Вам сподобалося вино?» «Дуже». «Ви бережете його для особливих випадків?» «Я бережу його для особливих людей». «А ви кажете, немає таємниць?» Сміхнулася жінка. «Хочете почути програму на найближчі двадцять років?» «Ні, дякую». Я бачу, ви теж подорослішали. Напевно, на жаль. Тихо плинула у напівсутінь глибока ностальгійна мелодія. Гарячий шоколад солодко впікав губи. За вікном гараційно кружляли веселі лопаті сніжинки. І на вулиці Зеленій Мар'яна знала це. Та й усьому Києві, на всій зимовій землі падав сніг. Трібний, колючий, холодний, справжній.